familiei lui Dumnezeu. David vorbește aici despre casa Domnului ca fiind și casa lui. Cum de altfel așa și este. Pentru că în cuvânt este arătat că ce este al lui e și al nostru. Dacă oamenii de afară atunci când numele Domnului este bat sau lucrarea lui Dumnezeu trece prin necaz, sau e văzut rău, cei care nu aparțin familiei lui Dumnezeu, ei nu simt nicio durere, nu au nicio suferință. Nu unde că, uite, pocăiții sunt persecutați, sau uite, așa cum a fost în vremea când comuniști. Cine din cei de afară avea, ca să spunem așa, vreo supărare că credința era interzisă, adunările erau așa cum erau închise sau în sfârșit, noi în închisoare. Ba din potrivă, lumea se bucura. și, Oare când citim acest psalm, poți să vezi David câtă bucurie avea în sufletul lui cum aici, aici, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Așa cum am spus, casa Domnului și casa lui. Când vorbim despre Domnul Isus, pentru noi, Domnul Isus nu este, ca să spunem așa, o persoană istorică, cum ar fi atâția dăunător care a fost pe Pământul ăsta. El este Părintele nostru, El este acel din care Dumnezeu Tatăl ne-a născut din nou. El este Cuvântul lui Dumnezeu. Prin El, tot ce există în Univers, toate s-au făcut, ca așa este scris în cuvânt, că toate s-au făcut prin Cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Apocalipsii este aratat și numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ăsta e El. Evanghelistul Ioan foarte bine arată, el așa își începe Evanghelia, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și tot acolo vorbește, zice, și cuvântul s-a făcut trup. Deci când privim pe Iisus în Iesta din Betlehem când s-a născut, ne întrebăm ce era acel prunc, era cuvântul prin care toate lucrurile s-au făcut. Deci se poate vedea aici uh, câtă smerenie e în Domnul, uh, câtă milă, câtă răbdare a putut să aibă El, Dumnezeu Cel Atotputernic. Pentru că în cartea Apocalipsii, când îi vorbește lui Ioan la început, așa spune și eu sunt Cel din întâi și Cel de pe urmă, Cel Atotputernic. Acolo e vorba de Domnul Iisus, Cel Atotputernic. Ce vedem frumos, venit pe pământ, copilaj, este dus în Egipt, mama a fugit, a crescut, a lucrat în atelier de întâmplărie. Deci, om, cei din vremea lui, în locul unde a trăit, nimeni nu putea bănui că el este Dumnezeu. Un om. Prorocul Isaia foarte bine l-a văzut încă cu 700 de ani mai bine și nu avea nicio frumusețe. Fața lui era, chiar în vremea lui, iudee, când l-a auzit vorbind că el este înainte de Avram. Și cum tu spui că ești înainte de Avram? N-ai nici 50 de ani. Deși el la vârsta acela, 27-30 de ani, arăta ca un om bătrân. Un om la 50 de ani, un om trecut. Deci, se poate vedea de aici cât a trebuit să sufere nu numai că muncă sau lipsuri, că era o familii foarte numeroase. Era, în primul rând, starea lui sufletească pentru ca să trăiești într-o lume din nelegiuiți, într-o lume așa cum se vede ea, el, Domnul, despre care Biblia vorbește, că ochii lui... Sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Deci câtă răbdare i-a trebuit să vadă atâta prostie în lumea asta, atâta nedreptate, atâta răutate, aici el a suferit foarte mult. Mult, foarte mult a suferit. Noi care suntem așa cum suntem oameni și totuși, când vedem ce se întâmplă, suferim mult mai mult decât atunci când e vorba să muncim sau știu un... ce. altceva. Despre lot, așa cum era lot. Și Biblia tot spune că nelegiuirea celor din Sodoma pentru Lot era un mare chin. Și Lot vorba, când citind despre el, nu a fost așa mare, că spun a fost părinților Abraham. Dar cum a fi fost pentru Domnul Arie? Și aici se pune întrebarea pentru noi. Când Apostolul Pavel vorbește acolo, am murit împreună cu Hristos și trăiesc dar acolo când el vorbește că am murit, dacă întrebăm pe un părinte care a avut un singur copil și a murit, eu gândesc că odată cu moartea copilului și el a murit. Suferința lui este atât de grea încât... E, aici ne punem noi întrebarea cât simțim noi în inima noastră, suferința și durerea și moartea și ocară, tot ce trebuie să îndure Domnul pentru noi. Că dacă nu simțim, înseamnă că suntem străini de El. Când se întâmplă cu străin o ninoroșire, un accident, sau da, și uite-mă, sărat, ce s-a întâmplat, dar inima nu ți se rupe. Nu. Am văzut uh, aseară la televizor un accident foarte, nu știu dacă l-ați văzut, cu mașinile în care au foc. Și un copil, o fetiță la nu știu câți ani în sfârșit, uh, ce, ce, mașina asta mare, avea o butelie cu aragaz, se să facă căldură și, și a mai improvizat și a luat foc. Și copilul a fost, l-a prins banca într-un fel că n-a mai putut să o scoate și așa acolo. Și am văzut pe taică și pe mamă, uite așa stăteau, au rămas cremene și azi copilul acolo, l-a făcut scum. Asta a luat televizorul multe Deci, vedeți ce înseamnă, asta e, Pavel când vorbește acolo, am murit împreună cu Hristos, E ușor să ne închipuim că atunci când era Hristos pe cruce, eram și noi în el. Bun. Teoretic. Nu prea simți. Ce simți, simți? Scrie acolo că Hristos a murit când eram și noi. Dar, întrebare, ce am simțit? Când Domnul i-a vorbit lui Avraam de sămânța lui, că va fi roabă, vreme de 400 de ani, Sigur, Avram n-a ajuns să fie dus rob în Egipt 400 de ani, dar Domnul l-a făcut să trăiască și el o noapte de groază cum poporul lui, sămânța lui avea să sufere în Egipt. Și când i-a vorbit Domnul că așa mai câteva cuvinte, probabil că o să mergem să citim ceva. Acel întuneric, acea groază într-o noapte prin care părintele Avram a trecut, Domnul i-a arătat și i-a spus, așa va fi cu sămânța ta. Și deci Avram a gustat și el din suferința care urma ca sămânța lui să sufere pe pământ, în robia din Egipt. Dar nu-i vorba numai de cei care au fost în Egipt groaza trăită de Avram în noaptea aceea a arătat lui Avram că toți cei ce au credința lui Avraam pe pământ prin acest întuneric, prin această probă de foc va trece. Și ăsta e un adevăr. Pavel spune lucrul ăsta într-un cuvânt și noi purtăm în trupul nostru omorârea Domnului nostru Isus Hristos. Deci dacă îi vorba că o porți, uh, o mamă are un copil care sufere, păi domnule, cât ar vrea ea să fie în locul copilului. Că este un adevăr. Fratele Nicolae Marine, frate cu Ion Marine, a avut o singură fetiță. Și-a întâmplat ceva, în sfârșit, și paralizată, și a trăit foarte mult, peste 20-30 de ani, pe când era el încă în închisoare. Deci, așa, și eu am fost pe la casă, pe acasă, Mamă sa și el, un singur copil, domnule. Îl frână la, la 20-30 de ani, un tată cu lângrămădit. E, inima acelei mamei sau acelei tată, cam cum a fi fost? Și vorbeam, eram mi era miră de el, de frate Nicolae Marine și de soția lui când un singur copil și în felul ăsta, știi? De aceea Biblia ne învasă să iubim mila, adică să simți cu cel care suferă, domnule, să simți cu el pentru că să poți să ai și pentru el un cuvânt bun, un cuvânt de mângâiere, de încurajare, să vadă că la suferința Lui și tu iei cât de cât parte. Asta îi face foarte mult, să știți. Apostolul Pavel, când vorbește despre această legătură care există între noi, fiindcă noi formăm cu toții un singur trup, și Pavel îi explică un modular de-n trup sufere și tot trupul sufere, ne întrebăm, cunoaștem noi această părtășie unii cu alții? Așa încât, dacă cineva dintre noi are un motiv să fie foarte bucuros, fericit, așa ceva care se întâmplă în viața omului și a dorit și are o bucurie deosebită, ne întrebăm, ne bucurăm și noi de bucuria lui, sau e tocmai invers. Când în loc să te bucuri, încep să-l judeci, nu se întâmplă cam așa, la cei mai mulți? apare invidia, că uite-l, mă, ăsta în loc. Păi, pune întrebarea, dacă tu ai parte de o bucurie deosebită, cei din familia ta nu e așa că se bucură împreună cu tine? Nu Numai străinii, vecinii, dacă sunt răi, și uite bă, ăștia, e așa sau? Și când în biserică există suflete care, în loc să se bucure cu cei ce se bucură, din potrivă, are cuvinte de bârfă, de cuvinte care nu sunt bune. Eu gândesc, haide să gândim așa mai, mai la reșe puțin. Ce creștin poți să fii tu dacă cu cel care se bucură nu te bucuri și cu cel care plânge nu plângi? Ce creștin poți să fii? Ce deosebire între tine și cel de afară? Ce deosebire? Când Apostolul Pavel spune acolo cercetați-vă și vedeți dacă sunteți să încredinți. Păi asta înseamnă a te cerceta. Că dacă eu nu simt cu cel de lângă mine care e fratele meu. Sau ne spunem frate numai de formă, așa, frate și sor, dar eu în schimb n-am nimic pentru tine. Bine. cântăm te și am și cine de Domnul, de